La clase dos poetas desconocidos e ignorados Para los que nunca se fijaron premios ni nunca son publicados Son a poeta da que les que no i tan por sair desgravos. Son a poeta da que les os que todo ies foi negado. Eu son a poeta da que les que sobreviven do emprestado. A poeta na a poeta dos deserdados. Son a poeta daqueles os que todo oyes foi negado. Son a poeta daqueles que loitan por sair de esclavo. un poco a música de ses y eh, vamos a falar pues como no con José Manuel y vamos a eh, vámonos a capital devida Sacra y vamos a falar de ese apartado de que se preguntó que también leva José Manuel muy buenas tardes José Manuel sí Armando muy buena tarde ¿cómo va eso por ahí Bueno, vamos facendo. Bueno, xa estive, estive escoltando un pouco o programa. Sí. Xa, xa me chegaran eh, voces, e incluso lian por aí alguma crónica, que o do o liceo que estivo moi ben outro día, non? Estuvo de maravilla. De maravilla, bueno. De maravilla, de maravilla. A verdade, a, top, a tope, como dígamos os catalanes, eh, de goma Gom. Se, sí, eh, estaba ple de goma gom, non? Sí, señor. Bu, canto galego e galega e xente sí. que non é galego e galega tamén habería bastantes. Había, sí, algun había. Ali había de todo. Bueno, pero o espectáculo recomendable, non? Que, no, es que todo, saíu todo a pedir de boca. Sí, sí, sí, sí. Saliu todo a pedir de boca. Ah, Empezamos pois pues, re retrasados por culpa de O Parlamento, que houve, que, vamos, ele falou todo dios, e nos outros, eh, vai, a xente que actuaba, pois, encerrádalo abaixo, a tres plantas baixo terra. <risos> mira, ti veis o escenario, non? Pois, nos outros vimos as tripas todas ao liceu. <risos> ¿Nunca nunca viras por dentro? No, nunca o viras no. no. Es eh, que espectacular, ¿no? Uf, anda que no hay escaleiras, ni pasillos, ni nada para ir a llegar a un sitio a otro <risa> ¿Perdes un? ¡Buf! ¡Cala! <risa> Gracias que levábamos guías Bueno, bueno, bueno O sea que eh, pasártelo bien, ¿no? Hombre de maravilla, pasamos muy bien Anque bueno, bueno. moitos dos actuantes entraron ás nove e media da, ma da mañá e saliron ás once da noite. Claro, entre ensaios, eh, sí. unha cousa e non? Sí, sí, sí houve que... Uf, pero moi ben, moi ben. Estuvo moi ben. Hai que darlle a grazas como non aos organizadores, as, eh, aos presidentes das entidades e eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, a toda a xente que organizou os profesores que viñeron de Galicia, en fin, moita xente, moveuse moitísima xente. Metemos hasta uns 600 no escenario do, do liceu, eh? Poidese meter os 600 e todo, xa sí, o sea, dindo sí, pues... pareceu, digo, me cá, está preparado o liceu para para pa, pa esas cousas, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. Ademais, collier collía a verdade que iso foi espectacular que foi de última hora xa estaba planeado de principio Non xa estaba planeados de principio no, no xa estaba planeado de sí. a mi... verdade como, como como icono de eh, vehículo con que se eh, migrou e se faltían eh, tantos quilómetros. Eh, a verdade é que xa sí, sí, sí. por eso chama moito a atención e eh, tiña que estar representados os 600 como non? Hombre, o 600 foi, foi no a, fue... tibet, o tibetxe o millón teus pais non, eu non o tuve non pero vaya, tiñan que o tiñan muchísima sí. gente seguro que sí, sí, sí, sí caso, muchísima gente que se vio ahí bueno. un poco identificada, ¿no? sí, sí, sí, sí. sobre todo a gente que era mayor de tal pues, pero o sea, había gente que se emocionó también, supongo hombre, el día, mira, había choros, había de todo <risa> claro, había gente que se emocionaba porque lógico, que, se, que te emociones xa normal, normal. Si. Sí. Bueno, pois pues, eh, nada, felicitacións a quen corresponda. e eh, eh, bueno, pois pues, nada, ese tipo de mensaxes benvido, benvidos sean. Esto eh, de pois pues, tamén necesita eh, como non que se lle recoñeza. Eh. Pues, eh, esa labor, esa labor que se fixo. Ese, ese, ese sacrificio, ese eh. esforzo, ese ese traba, traba, traballar, que sí. eh, saír adiante non non nunha terra que non era a tua eh, eh ao mesmo tempo polo Raviño do Hoyo sí, mirando para a tua terra e tamén facendo o que pode por ela, también, sí, o sea que por eso do, por eso de dous mundos. Eh, eh, o emigrante vive en dous mundos, é sí, unha vida sí. eh a, a da, da cabalo neste caso de Galicia e Cataluña. Sí, sí. Como decía okay. o o que foi alcalde de Lugo, o señor Orozco dicía, un, unha de tantas veces que veo a Barcelona, nos dicía, que sorte tedes vós que tedes tres presidentes, dous curas, dous alcaldes, dice, quen coma vós? Claro, hai uh -huh. Claro porque eu se vou a minha parroquia tiñou un cura, tuvei que tiñou un cura, e eh, que porque hai os tres presidentes, os centraños da comunidade E de cada, eh, cada comunidade autónoma. Correcto. Pois bueno, pois deixado a parte ese tema, xa eh, falaste eh, longo e tendido, sí. eh, pasamos a mi excepción. Pois, pois, eh, que se preguntou? Rematamos que... o ano? Exactamente. Vale, ah. pois non, non vou facer un balance, un resumo do ano, eh, porque habría moito que contar e moito que escoller, sí. pero, pero vou... O, o meu apartado habitual. Empezaremos, eh, che parece ben, polos gústame e desgústame. Esto é teu, fai como queiras. Moi ben, correcto, exactamente, non me que mandar nada. Eh, me desgústame, a ver, que me desgústame? Mira, dúas cousiñas desta, desta volta, dúas cousiñas me desgustan una é, a súa de prezos. Eh pois a que máis a que máis nestes últimos tempos, sabes, as de todo, ben o sabemos, sí. combustible, a luz, eh a cesta da compra, bueno, todo en xeral. Sí. Eh, pero estes últimos días eh a a luz, eh, saíu dato que bueno, para acoller calo fríos, pa pa, sí. pa pa mexar e non botar eh, nin pinga, como sí. diría aquel. Sí. A serte da compra subiu un 15%. Sí, sí, sí. Parece-me unha animalada. Eso, vamos, eh? eso é es querer matar a xente de fame, o de, de aburrimento, o de queso. Entón, pois, pues eso non me gusta nada. Esta suba de prezo, sobre todo, a cesta de compra, que non haxa quen le poña aquí a tallo que se controle de ah. algún xeito. En relación a esta suba de prezo, non sei se si sabedes que este domingo O BNG convoca unha manifestación en Santiago uh -huh, As sí. doce sairá da Alameda, uh -huh. da, da Alameda E rematará pois, a Lina Plaza da Quintana uh -huh. e, dos, dos lemas desta manifestación Desta protesta por a súa de prezos Son os seguintes Non, é unha crise de prezos, é unha estafa uh -huh. E fagamos valer Galiza, hai alternativas Entre claro. outras alternativas, non vou citar aquí as, as que expongo o BNG para sí. pa argumentar, para justificar esa, esa queixa esa uh -huh. queixa en forma de protesta manifestación en Compostela o domingo, é uh -huh. que po, pues, se pode eh, poñer máis presión fiscal ás grandes empresas que paguen uh -huh. máis os que máis teñen. Claro. Como medida de urxencia e tamén controlar os prezos do combustible e eh, os produtos básicos alimenticios interve, intervir en, de, de administración o mercado da vivenda uh -huh. intervención pública tamén do mercado eléctrico para que non se productan estes desfases que que as empresas privadas fagan o, o que lles dá a gana a hora de, sí, sí. de estipular presos e proteger tamén o sector agrogandeiro, marítimo pesqueiro e as pequenas e medianas empresas bueno a, a que chegas a Compostela o domingo e, e a ver a ver se se serve para algo, e se toma conciencia por lo menos de algúns temas que se poden pouco atallar esta suba que, que como sigamos así vano que ven, non sei. Si, sí, si. Sí. Sei que vai pasar. E tampouco me gusta a crise do pequeno comercio en Galicia. Segundo a Asociación Galega de, de Traballadores Autónomos, a Dumar, 300 pequenos locais poden pechar o vindeido ano. Eh, responsabilizan ao goberno e as administracións autonómicas de eh, non facer máis do que poden, de mirar pa outro lado, eh, vendo como se pechan os comercios, como o comercio local vai indo a menos ata uh -huh. que algún día poda desaparecer e eh, que eh, que podían facer máis do, do que fan sí, as administracións sí. se refire a eh, pues esta asociación de eh, autónomos e traballadores do mar uh -huh. Eh, bueno, xa sabemos que o local vai menos, que as mer mercas por internet eh, van a máis, uh -huh. pero dende aquí, eh, ante este dato eh, tan negativo, e esta e eh, isto mm, eh, eh, est de digamos que eh, que esperan que se peche entre centros sí, locais para o que ven, e sí. Ante ante este medo A que isto pase claro. pues, Desde aquí recomendo pues, Que miremos sempre no comercio local Se hai o que eh. buscamos Se hai a un precio axeitado eh, e, e mercalo nas tendas do barrio eh, Non exacto. directamente Sin contrastar, nin comparar Directamente xa iza a internet Que é o máis práctico Tenda casa, pin, pin, pin E... Eh, E que che manden todo por estas grandes sí. plataformas, como sabedes, pancería a casa, ¿Eh? Eh, eh, cómodo, sí. e mentras non nos damos conta moitas das veces do do que, que tempo no la lado casa. vai pechar, uh -huh. vai ter que despedir un empregado, unha empregada uh -huh. e despois eh, es, ese traballo que se xidera cerca no noso barrio, na no uh -huh. na no nosa cidade, na nosa vila vai os poucos desaparecendo parece que non nos damos conta porque sí, só miramos o noso beneficio, a nosa comodidade uh -huh. e parece que eso non o imos vendo e un día, cando non teñamos uh -huh. eh, unha, un comercio ou que recurrir a un apuro eh, un emprego que nos poda axudar moi perto da casa etc, uh -huh. etc, despois imos tirar dos pelos e imos uh -huh. chorar entón, dende aquí, un chamamento a que se consuma máis no comercio local que se pode que hai presos razonables e que moitas veces o que buscamos o temos ao lado si, si, si eu podo dicir que no meu barrio uh, o, que é comercio comestible todo, todo elevado por xente de fora imagínate todo por exento rest, eh, algún restaurante que outro pero bares e eh, establecementos de que son de comida Todos, xente de fora. Así claro. que imagínate. Bueno, pois pues consumir no comercio local. Sí, sí, sí, sí. Eh, vos gustame logo, vale? Muy ben. Gústame mira. Gustame o, o, o Nadal de Ayadiz. É O Nadal de Ayadiz está dando moito que falar, como sabedes de 2015 aposta por unha decoración sostible uh -huh. Con refugallos, con material que uh -huh. doutros eventos Que en vez de tiralo reutilizan uh -huh. para facer os adornos uh -huh. E as decoracións de Nadal uh -huh. eh, Segundo contan en do Concello O traballo, eh, o fan todos empregados do Concello As luces son tamén do Concello Xa que non teñen que contratar a ninguna empresa de fora Xa uh -huh. E, e, van coqueten, y van trabajando con que teñen, cada año amplían un poco el claro. trabajo pues eso colaborativo e, un trabajo que fan entre todos e todas, uh -huh. e, y todas y qué bueno y que luce de otra manera diferente como les digo un nadal diferente vemos un nadal de digo que aposta por <risa> las luminarias sí. e por luz core chamar la atención a sí. nivel de españa a nivel mundial sí sí e é verdade que parece que lles funciona, que vai moitísima xente incluso excursións ali pero a Yariz sendo o contrario se pode decir sí. que máis austero máis eh, con, con produtos máis naturais, menos luces o millor uh -huh. eh, as cousas máis artesas máis elaboradas a man uh -huh. pois ten o seu público moita eh. xente pois, quer ir a ver, chamar a atención Eh, eses decorados que fan Son 11 espazos ali en Allariz uh -huh. eh, En diferentes puntos da vila Con decoracións eso Moi moi moi xeitosas E comentábamos outro día Unha rapaz rapaza, unha conselleira uh -huh. Que eh, tamén echamos atención Estes últimos tempos Que hai incluso agencias de viaxe Que van a ver as luces a Vigo uh -huh. Que organizan viaxes eh, En autocares Pa ver as luces de Vigo uh -huh. E que xa mete no paquete a Allariz E como de paso que imos a Vigo, pois pasamos por a Llariz, vemos a Llariz, claro. ao revés, de paso que de volta de Vigo, paramos eh... tamén a Llariz, e ven tanto as decoracións de Vigo que son máis espectaculares, xa non máis atención, xa hai máis na prensa, que eh... ven, pois, outra forma diferente de decorar a, a súa vila, que é, pois, a Llariz. Eh, hombre, eh, bueno, Allariz sempre foi diferente, é? Eh? E sí. moitas e das cousas. Pois pues, non a tamén, parece ser que fango... É diferente, tamén. A, tamén. Apostan por, por menos, menos, menos luces... Exactamente. É eh, máis reutilizar, pois, materiais para facer cousas máis uh -huh. artesanas, máis, máis máis caseiras, non? Hombre, tanto. E tamén me gusta o éxito das películas bestas. Non sei se a biche? Eh, Nun a vim, pero bicho pues, traides na televisión. Xa. Recoméndocha. É unha película espectacular, eu coñecía xa eh, o documental uh -huh. eh no que se basa nos eh feitos reais que pasaron aquí no aldea de, de, de Petín, xa o temos te comentado. Uh -huh. Eh <coughs> fixes un documental cando foi a morte do holandés de Petín. Si. Sí. Eh, ese documental pois pues, ah, como che digo dunha historia real uh -huh. de Deganos, esta película basada nessa estreia real é en pouco e, seguindo un pouco as, a la estructura eh básica deste documental, pois e, trata ese mesmo tema, non? De uh -huh. gente de fora que chega a unha aldea e quere pois facer unha nova vida uh -huh. e atópase pois cos, cos eh, autóctonos que non nos ven con moi bons ollos. É, bueno, que non temos de estripar a película, pero yeah. vai por aí a cousa. Sí, sí, si tens sí. que vela. É uh -huh. tal o éxito desta de película, como che digo, que, mira, tendez candidaturas aos premios feroz, eh, gañou o premio FESE 2022, uh -huh. un premio que dá a Federación de Cinemas de España, uh -huh. porque eh o primeiro posto en Cartelera de cinco semanas. Leva cinco semanas sendo a película máis vista de España. Jolín. Sí, sí e Ten, ¿no? e ten 17, 17, nominacións Os Premios Goya deste ano. Uau. Wow. Que se celebrará a gala o, o a gala o 11 de febrero en Sevilla. Por 17 nada máis, nada menos que 17 nominacións. Sí, señor mellor película, mellor dirección, mellor guía original, uh -huh. mellor actriz e actor protagonistas, mellor actor e actriz de reparto. Bueno, uh -huh. eh, son algunas das 17 nominacións que ten esa película, imagínate. Porque aí hai actores galegos, non? Sí, sí. Esta Ozaera, por exemplo, que fai un papelón, <risas> creo que o enxeraste a entrevistar un día, non? Sí, sí, xa sí, o entrevistamos un día, sí. Que pues, se, se o metan que fai un papelón, que especie... non Está espectacular, un papelón. Cando a vexe, xa me dirás. Uh -huh. E que máis me gusta? Pois que chegados estes días, estas datas do ano, uh -huh. tamén se fala da, da, de cale a palabra do ano. Uh -huh. Cale a palabra que máis sonou, que máis se repetiu, que máis se dixo, que máis se escribiu ao longo deste 2022. Esta é unha iniciativa que parte da Real Academia da Lingua Galega e da Fundación Barrié. De Coruña E podese votar No no portal das palabras Na web portal das palabras Podese votar ata o 25 de dezembro E as palabras Candidatas este ano son seis Son as seguintes Autoestima Candorca Comadre Ecocidio Inflación e resiliencia Ok uh -huh. Estas son as seis palabras candidatas a palabra do ano neste 2022. Uh -huh. O sea que a ver cal gaña, no 25 de decembro remata o prazo para que uh -huh. o axente vote uh -huh. e a ver cal de las gaña Eh, uh -huh. min gusta me da autoestima. Porque oh, a autoestima tamén eso. é moi recomendable a todos a todas que nos escoiten, uh -huh. eh, que hai que ter autoestima, hai que uh -huh. eh, darse valor a un mesmo. Uh -huh. eh, comadre, por exemplo, tamén. Tamén esa palabra tamén eh, que, que palabra moi galega moi galega, e que parece ser que este ano se, se empregou moito, sí. esa veciña esa amiga sí. eh, bueno, que relacionou un pouco as mulleres cando se apoian as, as outras, a miña sí. comadre sí. me dixo a miña comadre, recomendoume eh. ben, ben me vale a miña comadre sí. <coughs> gracias a miña comadre bueno, pois pues eu Eu madre e vou entre comadre autoestima, e incluso de silencia, pero bueno, comadres de autoestima son as que máis me, me gustan. Una des as votarei. A ver vos, a ver vos cal votades. remato, os gustame con unha acción que pretende despregar a Xunta, que se chama Operación Retorno. O programa Galicia retorna impulsado pola Xunta de Galicia, que traer de volta a Galicia 30.000 emigrantes en 4 anos. Holy. É ambicioso. Sí. O, anunciou no Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, eh, hoxe mesmo, eh, eh, contará con un investimento de eh, 450 millóns de euros. E eh, desenvolverá a partir de 100 medidas que implicarán a todos os departamentos da xunta uh -huh. xa que é eh, obxectivo traer retornados a Galicia e conseguilo en 4 anos e que sexan polo menos 30.000 uh -huh. 30.000 galegos que volvan a súa terra en un prazo de 4 anos, ese é objetivo do, do eh, programa da Galicia Retorna que uh -huh. vai impulsar a xunta de Galicia xa Pero esa gente será sobre todo de toda España, ¿no? De todo el mundo. De todo el mundo, madre mía. Claro, claro. Sí, sí, sí. Gálegos, como en meu caso, que volvemos a Galicia. Exactamente, sí, bueno. Aquí y después ahí. Pero, pues, ya se tiene que volver gente. Pues por eso, 30.000, ¿falamos? Sí, sí, 30.000. Se... Sim tamén sí. Que traían aquí cartos eh, eh, eh, fa, eh, eh, fagan, eh, Que fan Que fan mover a economía aquí eh, Que lles deixen invertir e eh, Que non xe poñan tantas trabas O que queres ser labrador que non xe poñan tantas trabas Bueno, pois pues, <risa> Porque eh, que, que se anime eh, A ver a ver co, de que maneira Anima a xunta a volver eh, Pero que si sí que é certo Que onde máis hai, máis movimento Económico hai Claro Porque bueno. dicíase que en Ourense, me parece que foi onte o entón, que na televisión cabía máis jubilados que, eh, que xente, dixéramos, cotizando a Seguridad Social. Pois pues eso sí que se dá. En moitas vilas, e moitos concellos, eso xa se dá hoxendía. E vai a máis, e sí, vai a máis. Claro. Haberá, haberá provincias, non sei, non teño dato, uh -huh. non maneixo ese dato, A provincias, no sei se a Ourense será unha delas que o millor xa se pode dar eso, de que ha sí, xa máis sí. pensionistas que que cotizantes. Exactamente. Porque, eh, pois, pues te no... imagínate, isto é un cemiterio de elefantes. Sí, sí, sí. Todo, xente que necesita que que cotiza eh, eh, eh, eh, eh non temos sí, cotizantes sí. que que podan eh, eh. sabes. en, fi, en fin, Eh. Pois así, eh, an ante estos datos, evidentemente, fai falta traer xente e a poder ser xente nova eh. que venha a traballar, crear emprego aquí, etcétera, etcétera. Eso. Sobre todo, todo <coughs> eso. Bueno. Teis a libreta eh, pequena por aí, non? Teño aquí tres, unas cousinhas rápidas. E déixote que teis a media hora última para acabar o programa. <risa> Mi, bueno, mira. <coughs> eh... Ti sabes de guardar segredos? Hombre, claro que sí. Sabes de guardar segredos? Sí. Pois pues eu tamén. <ríe> <ríe> bueno, eh, aparte deste de vacile previo... Sí. Eh, en relación a guardar segredos... Sí. Hay un refrán que non sei se si coñeces, que cando, cando ti eh, queres contar unha confidencia... Sí. Contar un segredo... Uh -huh non yo contas a calquera. Non. Contas yo ou trasladas yo a unha persoa de confianza. Eh, exactamente. O mi muller, muller familiar ou amigo, uh -huh. eh, familiar ou amiga, pero de, de unha confianza alta. Eh, exactamente. Non vale calquera para contar non. yo o teu segredo, non? Non, non, non. Pois hai un refrán que igual coñeces que en forno aberto non se coce pan. Non, non. ¿Eh? Eso, é certo. eso xa o dicía a miña aboa xa o dicía a boa aboa, verdad e o millor tamén o dicía algún proverbio chino tamén pero bueno, a, a nota sí. en forno aberto non coce pan non se coce pan, correcto muy ben e despois un dito tamén que lle escotei aquí a unha unha tía da miña compañeira outro día, <risas> nun, nunha aldea De vello para baixo non hai máis para onde ir. Non. Iso chegou a verdade. <ríe> tamén é moitas entes que eh. Tamén, tamén. E despois, xa para rematar, aquí tamén un aner da chula. E, outro día <ríe> estaba falo de gol. Eh, tá así de xente que vai ao bar, eh, sí, sí, sí. nestas cantinas de sí. do rural, sabes? Sí, sí, sí que hai, bueno, hai unha clientela moi variopinta. Sí. Pero hai, hai, eh, bueno, te tiba e tamén bar, que che vou contar. Exactamente. Hai ese cliente ou esa clienta que, por circunstancias da vida, non me vou meter na, nas circunstancias ni nos motivos que ten cada que, no? Claro. Que bebe un pouquinho máis da conta. eso. A xa xa sabe. Que levanten poñe... un pouco máis codo. Non imos poñer adxetivos, vale? Non. Porque, bueno, é un mal que tampouco é para rirse dele. Non. E ás veces alguén cae eso e pode caer calquera, non? Exactamente. Non, aí non... Pois referíndose a, a unha persoa que vivía moito, <risa> que vivía moito, vivía demais, xa eh, eu diría que era unha enfermidade, uh -huh. unha eh, adicción, uh -huh. ...dice... ...dice... decía de él... ...colle una borracheira o ano... ...e digo yo... ...bueno, una o ano es poco... ...no, no, un o ano, que lle dura todo ano... ...una uh, o claro, dura lle todo ano... ...colle una <risa> borracheira o ano, ich... ...como que a mesma... ...como que a mesma duraba lle todo ano... ...sí, sí, entonces facía <risa> como un que... ...cuñicín, muy todo... Y, eh, claro, era un hombre que era castrador. Y lo caso es que ese hombre, pues, me levantaba el codo bastante. Pero no se metía con ninguén, ni faltaba. Sobre todo a las mujeres, las mujeres adorabas. Era malo para él, ¿no? si sí, era malo para él. Y lo caso es que un día, pues, estaba, llegó a Guardia Civil y a guardia civil pues claro quedó mirando y dice pero a oh, mi sustrocha si o levamos esta mañana a casa y tal pero mire cómo está y tal dígole e dígole no se no se no se enfade mi sargento no se enfade es la misma de ayer <risa> pues una cos, cosa parecida eh sí sí, sí. es la misma donte No, Volveu-se a emborrachar, No Non no me volví a emborrachar Non, non, é a mesma donte É a mesma donte que, tch, na, que peniña, eh? Sí desde logo Tomaba con retranca o home, pero eh, sí. ben, ben desgrasa, eh? sí, no, é Si, non, iso é unha desgrasa, desde logo, si sí. Por eso, que non se lle recomenda a ninguén eh? Non, eh, non. Temos algún amigo ou alguna amiga a intentar sacálo sí. dai Si, sí, exactamente Beber con moderación Outra recomendación tamén de final de ano uh -huh. Beber con moderación. Beber, pois pues, sí, bueno, un grolo, un viño, unha cervexa, pois pues, bébese. Eh. Un bueno pero non bueno, hai que tampouco maltratar o corpo. Non, que é noso. <risas> Exactamente. É adonte, señor guardia. É <risas> <E> adonte. <risas> bueno, deixámoslo aí logo. Pois pues moi ben, Xosé Manuel, que tiñas un bon ano... Eh, en fin, que o, pase, que o paseis o mellor posible O lado da familia que teñades ese calor Esa positividade En fin, que teñades, pois, boa sorte Se nos toca a lotería E ata o día 12 de Xaneiro Igualmente Igualmente, eh, e vemos o ano que ven O ano que ven escuitámonos Exactamente Benja, un aperta grande e boas festas. E feliz Ano Robo a todo o mundo, a todos e todas las que nos escoitan. Muy bien. Apertas. Radio Sambó